Сатирично-фантастичний роман «Всемогутні, дурні» Олесь Берденек написав на початку 1970-х років. Цей роман довгі десятиліття пролежав на полиці через радянську цензуру. Опублікувати його повністю було складно. Політична сатира і критика влади, навіть замаскована під інопланетний сюжет, потрапляла під заборону. Уперше твір з'являвся уривками в періодиці, а повністю лише наприкінці 80-х років. У часи перебудови, коли почали друкувати заборонені рукописи. Вітаю вас на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Це допомагає мені створювати більше контенту. Давайте разом поширювати українське слово. Якщо маєте бажання та хочете підтримати канал фінансово, посилання на Монобанку в описі. А найголовніше, не забувайте підтримувати наших захисників і захисниць із ЗСУ, бо саме вони стоять на варті нашого сьогодення і майбутнього України. Якби свині крила, то вона все небо обзрила. Народне прислів'я. Навіть наснитися не могло трьом героям цієї розповіді того, що з ними сталося в цей звичайнісінький день. І з ким сталося? Хоч би з ким путнім? Хто ж винуватці трагікосмічних, хоч трохи й комічних подій, які спонукали нас взятися за перо? Іван Хропло, як його дражнили хлопці за надмірну любов до спання. Петро Абсолютно. Сільський законодавець стилю та всіляких модних мелодій і танців. Найулюбленішим словом його було Абсолютно, за що він і отримав таке химерне прізвисько. Варка Гаврилюк, по вуличному Ніксилу-Нікгороду. Того ранку Іван солодко спав у ліжку, не підозрюючи, який сюрприз йому підготувала примхлива доля. Спав, мов окаянний, хоч уже за вікном у розквітлому буйному білими суцвіттями саду тьохкав, вгаваючи закоханий соловейко. А полем поміж пшеницями та житами йшли з сапами дівчата, видублені палаючими вітрами, вицілувані жагучим літнім сонцем з зоряними краплями у очах позиченими ще від пісенних ночей. Спав, мов пень, хоч нивами довжелезними гонами повзли трактори-роботяги, а юні школярі обкопували та поливали дерева в садах, обчищаючи гусінь та обрізуючи сухі гіллячки. Всього того не бачив Іван хропло, не чув, присолодко висвистуючи носом. Перевертався з боку на бік, позіхав. Розплющивши на мить очі, знову заплющив їх. Іванова мати, сухарлява, як рогачилно, метка та роботяща, поралася біля печі, поглядаючи на сина, скрушно похитувала головою. В печі палах котів слабенький вогонь, за ним на черенні визрівали пухкі рожеві паляниці. Мати не витримала, кинулася до сина, стусонула його. «Доки ти, гаспіде, хроптимеш, вже сонечко бознаде. Ану, вставай!» Іван показав з-під ковдри розпухлу пико закудлану руду голову. Сині заспані очі наївно розгублено заморгали. «Що? Снідання готове?» Мати розвела руками, сплеснула долонями. «І в кого ти таке вилупилося?» «Яблуко од'яблуні!» – промимрив Іван. «Ах, ти ж кнур недорізаний!» Спалахнула мати, хапаючись за чаплію. Та в нашому руду лежня не було. Не встиг баньки пролупати, вже давай йому жерти. А заробив ти на снідання? Заробив, га? О, вже їсти жалько. похмуро бевкнув син, неохоче сповзаючись з постелі. Здоровий, гладкий, він у трусах та майці. Зупинився біля вікна, потягнувся. З-під лоба глянув на двір, на сонце. Ти глянь. «Сонце вже височенько, можна купатися?» Мати кинула чеплію в куток, посварилася. «Їсти, лежати, купатися? Більше нічого? Що ти собі думаєш?» Хлопець нахмурився, жалібно глянув на неї. «І охота тобі, мама, лаятися, енергію витрачати?» Вона стала біля печі під першою рукою щоку, почала примовляти. «Іване, Іване, до чого ти докотишся?» «Закінчив десятилітку, а тепер як бовдур пролежуєш баки, що з тебе вийде? Що робитимеш, дурню?» «А хіба обов'язково працювати?» – знизав плечима Іван. «Або вчитися? Он собака ж не працює, а ти його годуєш». «Собака гавкає!» – гнівно одмовила мати. «Він заробляє собі на харч, а ти...» «Можу я гавкати, коли тобі так хочеться?» – зітхнув син. «А працювати або вчитися далі?» Це не оригінально. Ах ти ж не робо, не стримала мати гніву. Вивчив у школі всякі закручені слова, а сам навіть умитися до пуття не вмієш. Так не будеш тобі снідання, не буде, так і знай. Мамо, я не мама тобі, іди, щоб мої очі тебе не бачили. Вона виштовхала його з хати. Іван стрибав на одній нозі, натягуючи штани, полетів з ганку, впав на подвір'ї. Слід йому майнула сорочка, черевики, почувся рішучий голос матері. «Не вертайся, доки не перемінишся, вижену все дно!» Іван розгублено сидів на спариші, шкрябав потилицю. До нього підійшла свиня, рохнула, торкнулася рилом. Він отштовхнув її ліктем. «Ще тебе не вистачало, йди геть!» Встав, натягнув сорочку, взувся, п'ятернею розчесав рудий вихор, похмуро глянув на хату. «І не вернуся!» – загрозливо сказав він. «Сама ж будеш плакати й шукати!» Вийшов за ворота, пішов вулицею села, мимо дітлахів, які з піску ліпили фортеці, паски, загорожі, мимо вуркотливих голубів, мимо заклопотаних курей та гордовитих півнів. Не дивлячись, наступав на дитячі споруди, роздавлював їх. Над вулицею палинув лемент та плач. Хлопчик років дев'яти підскочив до Івана, задирикувато крикнув. «Гей, ти, хропло! Не бачиш, куди ступаєш? Радий, що здоровий!» «А тобі чого?» – ліниво озвався Іван, згорев низ, дивлячись на хлопчика. «А того, що в вухо заїду, знатимеш, як малих забежати!» – посварився малий, надимаючись півником і повернувшись з боком. «Ну, ну!» – миролюбиво сказав Іван, відступаючи і прямуючи до ріки. Отож бо, вдоволено промовив хлопчик, повертаючись до малечі. Бугай рудий. А Іван вийшов на берег Дніпра, замислився, зітхнувши, поглянув на село. Буду купатися, доки не надоїсть. Все дно мати пожаліє, сама винесе снідання. Ось так банально розпочався той знаменитий день для одного з героїв нашої розповіді. Отож я й запитую, Хіба могло такому телепневі, бодай, наклюнутися в умі, що він стане учасником найнеймовірнішої в історії планети пригоди? А де ж були інші герої? Варка дрімала в копиці сіна на лузі, відкинувши далеко на траву свої модні копита, як вона любила говорити. У її білих патлах понабивалася сіна. Вона спала, а їй ввижалася вчорашня вечірня трагедія – яка й спричинилася до того, що тепер вона була самотнім вигнанцем далеко від рідної хати. «Танцюй сама!» – сміялися хлопці, під'южуючи варку. «Покажи, як по-культурному танцюють!» Вона відкинула сигарету, почала викидати колінця серед кільця суцільного реготу під поглядом зоряної ночі. А о півночі, коли добивалася додому, з-під синешних дверей лунало. «Іди, безсоромниця, і не показуйся додому! Над тобою все село сміється! На старості літ от таке ганьбище принесла нам!» «Безкультурність!» – фиркнула Варка. «Сліпі кроти! Двадцятий вік, а ви за дідові штани!» «Іди од нас! Шукай собі що миліше!» – зітхнула мати з-за дверей. «А збагнеш тоді вертайся, може, ще людиною станеш!» «Ніколи!» – крикнула Варка. «Ви ще пожалкуєте!» Вона крутнулася перед ворітьми, рушила до луків. Мріють луги у сонячному мареві, заливаються жайворони, косарі косять траву, співаючи веселу пісню, а з копиці стирчать модні копита, подригуючися у такт мелодії, що долинає з транзистора. Ворушиться сіно, і варка з'являється на просторі, випльовує бадилину, що потрапила їй в рот, позіхає. «Порубати би чого-небудь», – прорекла вона. Потім дістала з сумочки люстерку, помаду, почала наводити марафет. Ну, а третій? Де ж третій герой? Петро абсолютно саме зійшов з ранкового теплохода на луг і поволеньки прямував до села. Він повертався з Києва додому. Тільки чому ж такий невеселий вираз на обличчі у Петра? Що сталося з ним? Не варто розповідати про це заздалегідь, бо Іван і Петро невблаганно зближаються – Незабаром вони зустрінуться, і все стане на свої місця. Все виясниться. А окрім ясності, оця несподівана зустріч героїв розповіді внесе ще в хід долі ту причину, яка зненацька змінить звичний хід земного життя. Так от, погожого дня над Дніпровським плином зустрілися Петро і Іван. Іван ще й досі стояв над водою, розмірковуючи «купатися чи лежати під сосною на галявині». Петро надійшов з лугу, побачив хропла, зупинився, приглядаючись. Обтрусив пір'їмки з модних кльошем штанів, перекинув плащ болондя через плече, провів долонею по стриженій голові. Чи не Іван? озвався він. Ти чи не ти? А хіба що? похмуро відгукнувся хропло. Привіт, старик. Здорово. Куди ж кутильгаєш? До пристані. Чого? Та до Києва хочу, а ти куди? «Сам бачиш!» – зіткнув Петро, пригладжуючи вусики над губою. «До рідного гнізда, в село». «А звідки?» «З Києва». «Чого?» – здивувався Іван. «Ти ж поступав?» «Та!» – знехотя буркнув Петро. «Що, витурили?» «Що ти? Я абсолютно б добровільно виїхав. Принципово». «Брешеш. Мабуть, дали 48 годин, бо й пострижений». «То зараз мода така», – сказав Петро. «Абсолютно!» «Кажи комусь іншому!» Рот Іванів роз'їхався до вух. Мене самого двічі стригли. «Ну, не бреши! Попався?» «Попався!» – признався Петро. «Нужники чистив?» – поцікавився Іван. «Та, я теж чистив. Так що ж ти отколов?» Петро дістав сигарету, закурив, недбало пихнув димом. «Та, абсолютна бурда вийшла. Екзаменів я не склав». Це вже вдруге? Угу. А батько написав, що склав. Він мені грошенят вислав. Живий, пише, синочок, учіся. Видно, ти взявся за розум. Люди з тебе вийдуть. Думаю, що робити, як вийти з положення. Повернуся додому, вб'є мене патріарх. Я з такого горя напився. Пішов на хрещатик прошвернутися, на чувих покнокать. На кого? Не розшолопав Іван. Ну, на дівчат. Їх тепер так модно називати. А там компанія. Браві, хлоп'ята. Те-се, картишки, випивон, потім мордобій. Сюрчок, міліція, те-се. Десять суток залізно. І будь здоров. Тепер додому. Дві години тут кручуся на лузі. Не знаю, як підступитися до хати. Буде ураган. А, складне твоє діло, почухмарившись про бубанів Іван. «А ти чого прежся до Києва?» – запитав Петро. «Мати вигнала». «За що?» «Розумієш, на сон мене хилить. Що я можу вдіяти?» «А тебе на роботу?» – співчутливо поцікавився Петро. «Угу, а я не можу. Вийду в поле. Сонечко припікає, парить, очі самі собою злипаються. Я в скірту, а мене хлопці знайдуть, соромлять, соромлять, дорікають, а всі на протягли». А я їм кажу, та що, я вам робот чи що? Молодець, підхопив Петро. У ведмедя чотири лапи, хай шурує, а людина – цар природи. Ну а що ж вони тобі за це? Лаються, кажуть, середню школу скінчив, а телепнем залишився. Де да, не культурні типи, зробив висновок Петро. Вони ображають нашу честь. Страшне безкультур'я, згодився Іван. А потім мати напалася на мене, ременем потягла. А сьогодні вигнала з дому. Каже, доки не перемінишся, не приходь. А як мені перемінитися? Що я, погода, щоб мінятися щодня? Молоток, схвально кивнув Петро. Так що ж тепер? Прямую до міста. А що ти там думаєш робити? Та є один план. Який? Попрошуся в якусь спортивну команду. Коментатором. В мене голос, знаєш який? Він прокашлявся і почав тарабанити. «М'яч перейняв Сабо. Починає атаку. Пас медведю. Його обходить Маслов. Хоче одняти м'яча. Даремна справа. Медвідь навішує м'яч над штрафним майданчиком. Тут як тут, мунтян. Удар! Гол!» Іван захоплено заплескав у долоні. Гордовито глянув на Петра. «Що, здорово!» Петро з сумнівом похитав головою. «Горлянка в тебе? Як жлух, то це правда!» «І голос ревучий, та тільки даремні твої надії. Чому це?» «Їх там, коментаторів, мов, горобців, та всі з дипломами, а ти...» «Тільки й того, що пика, здорова та горлянка полив'яна». «Ну ти...» – образився Іван. «Не дуже. Я ж правду кажу, ну не серце. Ось, кури, старик». «Не хочу», – сплюнув Іван. «Жерти охота». «А ти...» – «Зовсім не їв нічого?» «І крихти не було в роті! Зелене яблуко з'їв по дорозі! Оскому набив!» «Я теж цілий день нічого не їв!» – ковтнувши слину, сказав Петро. «Що ж будемо робити?» «Треба подумати!» – затягнувшись димком, по-філософському відповів Петро. «О! А хто там шкутельгає?» «Де?» «А від копиць! Якась чувиха модна, ще й з транзистором! Класна бабенція!» «Тю на тебе!» – сказав Іван, оскальнувшись призирливо. «Та тож варка!» «Яка?» «Ні к силу, ні к городу. Хіба забув?» «А хіба вона не в місті? Вона ж там працювала десь у канцелярії». «Вигнали. А тепер тиняється в селі!» – зітхнув Іван. «Розумна дівка. На слизьке не наженеш. Гіч, як стегнами вихиляє. А чого ж вона на лузі? Хіба косить ходила?» «Ха!» – знайшов косаря. «Мабуть, теж поперли з дому. Треба її в нашу компанію. Веселіше буде». «Варко! Варко!» «Що за некультурні вигуки?» – невдоволено озвалася дівчина, наближаючися до вигнанців. «Яка я вам варка? Салют!» «Салют!» – сказав Петро. «А як же тебе величати?» «Луїза!» – повчально відповіла дівчина, модно розставивши ноги і схрестивши руки на грудях. «Або Варюша, в крайньому випадку!» «Яким вітром вас сюди занесло, джентльмени?» хм, «Мабуть, таким самим, як і тебе», – гірко всміхнувся Іван. «Вигнали несвідомі родичі світ за очі. А тепер ми китимо, що його діяти». Незабаром троє нещасливців, обмінявшись досвідом та невсипучим обуренням на весь рід людський за те, що цей останній не розуміє прагнень прогресивної частини молоді, об'єдналися в полкому бажанні знайти вихід зі скрутного становища – а насамперед відшукати можливість поїсти або, по-модному, підрубати. «Приляжемо під сосною», – запропонував Петро. «Може, думка, яка спаде, пристойна?» «Ага, приляжемо», – згодилися Іван та Варка. Вони беркицнулися під дерево у тінь, задрали ноги. Петро задимів сигаретою. Всі зосереджено мовчали. Тільки понад лугом котилася протяжна пісня косарів. Та Зозуля дзвінко кувала літа на сусідньому дереві, та білка лузала шишки у виїмці на сосні. Іван посварився кулаком на Зозулю, вона злякано пурхнула понад сосною, полетіла гей. Білка завмерла, причаділася, перестала лузати. Густерво. вилаявся Іван. «Накувала на мою голову!» «Нерви, старик!» – зверхньо сказав Петро. «Та чуєш же, дразниця!» «Забобони!» зітхнула Варка. Знову замовкли. Іван заплющив очі, намагався заснути. Варка висвистувала якусь бравурну пісеньку. Петро, заклавши ногу за ногу, похитував носком модного черевика. Вгорі на стовбурі сосни старанно запрацював дятел. Вниз посипалася кора. Іван ліниво розплющив око, глянув на птаха. І охота йому довбатися. Дурень! Виплюнувши сигарету, сказав Петро. «Свідомий, роботяга!» – зневажливо кинула слівце Варка. «Полетів би куди-небудь», – додав Іван, «подзьобав би смачненького біля буфету на пристані». «Проженуть», – похмуро заперечив Петро. «А по під столами?» «І то правда». «Не дражніть», – ковтнула слину Варка. «Мовчіть про їжу, а то в мене спазми в животі від ваших розмов». Тим часом від сигарети затлілася глиця, почала горіти. Хлопці злякано звелися на ліктях, перезирнулися, витріщилися на вогник. Звідки воно? здивувався Петро. Може, від твоєї сигарети? висловив здогад Іван. Може, затушити б? промимрила Варка. Неохота. зіткнув Петро і знову ліг горічерева. Десь недалеко почувся тупіт копит. А потім з-за кущів з'явився здоровенний чолов'яга в лісницькому кашкеті з рушницею за спиною. Він хутенько затоптав вогонь, потім виламав довгий бич і кинувся до хлопців, які злякано дивилися на нього. «Ах, ви ж сопляки!» – почувся громовий голос. «Лежите біля вогню і пальцем не кивнете!» Всіх підряд він почав періщити по ребрах аж загуло. Хлопці і варка заверщали, заойкали, кинулися втікати. Лісник вслід їм посварився здоровенним кулачищем. «Я вам покажу, як під деревами курити, лежні нещасні!» Він сів на коня і поїхав далі, а хлопці з варкою, пробігши трохи понад берегом, знову зупинилися під деревом недалеко від річкового плину. «Приляжемо?» – відсапуючися, сказав Петро. «Пропозиція приймається одноголосно», – підхопила Варка. «Ляжемо», – зітхнув Іван, чухаючи побиту спину. «Тільки ти, Петько, не кури під деревом, а то на другий раз такої припарки отримаєш». «Лади», – призирливо відставбурчив губу Петро, лягаючи на глицю. Його приклад наслідували Варка й Іван. «Смокче в животі», – тоненьким голосом проспівала дівчина так, наче там хтось нудну лекцію читає. «Краще мовчи, а то в мене заколот підніметься в шлунку», – простагнав Іван. А в його синіх круглих очах з'явився жалібний вираз. Він видряпав з-під глиці шишку, яка муляла йому під спиною. Почав розглядати її. «Добре, птахам! Все їм дає природа!» Шишку подзьобав і ситий. Гризнувши шишку, він сплюнув, здивувався. І що вони тут їдять? На верхівку сосни сіло трійко ворон, каркнули, захиталося віття. Згори посипалася глиця. Всі зацікавлено глянули на сосну. Ворони. констатував Іван. Засмажити б їх, запропонував Петро. Якраз три по одній на рило. Це в тебе рило, образилася Варка. А в мене фізія. І окрім того, їсти ворон хе джентльмен, як вам не соромно?» «А хіба що?» – ліниво заперечив Петро. «Влітку вони вгодовані. Наполеон у Москві їв?» «Їв. А ти що, краща від Наполеона?» «Хіба їв?» – засумнівалася Варка. «Забула історію», – осудливо промимирив Петро. «Ну, якщо Наполеон їв, то можна спробувати». «Як же ти їх спіймаєш?» – поцікавився Іван. «Еге!» – згодився Петро. «Це проблема!» «Ну, тоді хай летять!» «Нехай!» – змилосердився Петро. Всі знову замовкли. Лежали, дрімали, а Зозуля кувала незлічинні літа, а ворони насмішкувато каркали, а косарі косили траву, і Жайворон співав у бездонному небі. «Ні, це нікуди не годиться!» – нарешті озвався Петро. Така техніка на Землі. Наука дотяглася до космосу, а змушують працювати. Протиріччя. Навіщо тоді наука, га? І я питаю, навіщо? Зітхнув Іван. Теж мені прогрес, вів далі критику Петро. Кібернетика, автоматизація. Є екскаватори, хай собі довбуться в Землі. Є всякі там кібермашини, хай думають. А то, наче дурний, суши голову, вкалуй. Божевілля. Еге ж, незрозуміло, стогнав Іван. Хлопці, озвалася Варка, може, потанцюємо, га? Як танцюєш, не так хочеться їсти. Музика вона піддає сили. Он солдати, і то під музику краще йдуть. Вона ввімкнула транзистор, швиденько знайшла таку любу для себе музику, якої страшенно перелякалися ворони. Божеволіючи від страху, вони залопотіли крильми і помчали світ за очі. Варка підхопилася з глиці, почала викаблучуватися, а хлопці схвально вигукували, плещучи в долоні. Дівчина незабаром ухоркалася, впала на землю, розкинувши руки й ноги. «Ой, не можу! Сили нема!» «Треба покупатися», – сказав Петро. «Вода бадьорить, і нові якісь думки з'являться. Лади?» давай! Підхопив Іван. Мой перехочеться їсти. Вони роздяглися, залишившись в плавках. Іван зупинився над берегом, захоплено кричав: Диви, диви, скільки риби плаває. Ціла ескадра! зрадів Петро, підбігши до нього. В'язі, а он меньок поплив. Товстий, прошепотіла Варка, облизуючись. На велику сковороду б вистачило, підвів підсумок Петро. Всі троє дружно кинулися у воду, почали ухкати, бризкатися. Трохи поплававши, вилізли на берег, лягли проти сонця, горіче рева загорати. «А може мене розшукують, га?» – жалібно запитав Іван. «Є ж серце у матері, може вона бігає за сніданням понад берегом, та не знає, де мене шукати». «Жди», – понуро муркнув Петро, спльовуючи, «шукатимуть вони, діждешся». «Точно кажу, навіть пальцем не кивну, щоб нагодувати нас. Катюги!» «Що ж діяти?» – плаксиво запитав Іван. «Не знаю. Одне тільки знаю точно. Працювати не збираюся. Від роботи в мене зуби ниють». «А в мене голова болить?» – підхопив Іван. «А в мене серце?» – проспівала Варка. «Дивіться, яка у нас одностайність. Джентльмени, нас троє». І всі троє проти роботи. Сто процентів. Як же вони сміють силувати нас? Я так кажу, зрадів Іван. Як тільки візьму в руки лопату або сокиру, одразу в голові. Коль, коль. Чого б це? Ти не знаєш, Петько? Тобі праця протипоказана. Ідіосинкрозія. Хм, муркнула Варка. Гарна назва, модна. Петько, сказав Іван, а глянь но туди. «А що там?» «Ніби ятери у воді». «Хм, схоже». Іван схопився з піску, підійшов до берега, почав приглядатися. «І риба плаває в кулі». «Ну!» – жва підхопився Петро. «Ще й велика, здоровенна!» – показав Іван, широко розвівши руками, ніби справжній рибалка. «Може, заберемо?» – сторожко оглянувшись, запропонував Петро. «Еге, побачить рибалка ноги переб'є!» «А ми швидесенько! Заберемо й назад поставимо! Ніхто й не знатиме!» «Ну, давай!» Вони дружно полізли у воду, підняли ятір. У колі бросилися три сріблясті рибини. «Хочіше!» – крикнув Петро. Іван викинув рибу на берег. Вона застрибала по піску. Варка заверещала, накрила її собою. Петро допомагав, загороджуючи шлях до води руками. Іван повтикав тички ятера знову, вибрів з води, кинувся до товаришів. Лисяче обличчя Петра сяяло торжеством. «Операція завершилася успішно!» Еге, згодився Іван. «Харч є!» «Щука трохи більша!» – сказав Петро. «Це моя!» «Чому це твоя?» – образився Іван. «Це ж я побачив! І витягав я з ятера!» «Чорт з тобою! Хай тобі!» – згодився Петро. «У тебе мордяка більша. Рубай щуку, а мені лин. А варці чи топак Луїзі? Миньок!» «Миньок, миньок, миньок!» – заплескала в долоні дівчина. «У минька печінка жирна». «Слухайте, а як ми її будемо їсти?» – озвався Іван. «Зубами», – пояснив Петро. «Та я не про те. Сира ж риба. Та й солі нема». «Уявіть собі, джентльмени!» проголосила Варка, що ми потрапили на незаселений острів. Ніде нікого. «Ну, уявив», – непевно сказав Іван. «А раз уявив, то нічого й роздумувати. Давай, Петер, давай! Жан, наярюйте, трощіть її. Це ж живі калорії!» Вони почали гризти рибу спочатку несміливо, потім активніше. Діло пішло на лад. І коли сонце схилилося до обрію, а, видно, коло зачервоніло, на піску лежало тільки три голісінькі кістяки від риби, так дбайливо обчищені, ніби над ними трудилися легіони мурашок. «Тепер можна й потанцювати», – заявила Варка. «Не треба», – заперечив Петро, «а то ще рибалка наскочить». «А знаєте що, колеги?» – сказав Іван, замріяно дивлячись у далину. «Можна й так». «Що так?» – не зрозумів Петро. «Без солі, без вогню, а то вигадали всякі там печі, горшки, каструлі». «Можна!» – солідно озвався Петро, запалюючи сигарету. «Надбудова цивілізації, химера!» «Слухайте, хлопці!» – радісно прошепотіла Варка. «А що я надумала?» «А що?» «Вночі підемо на городи, надовбемо картоплі й маївки, тоді нам плювати на все!» Точно, зрадів Петя, пускаючи дим кільцями. <хи> З недовір'ям озвався Іван. От тобі й ги, насолоджувався уявною перемогою Петро. Сонце сіло за обрій, в лісі покотилися тіні, закумкали жаби в річці, затьохкав десь серед гущавини соловейка. Так що, нагороди? запитав Іван. Точно. Спочатку надовбимо картоплі, нашукаємо огірків, а потім в скирту ночувати. Можна в копицю на лузі, зауважила Варка. Тепло, як у вусі. Тоді рушаймо. Пішли берегом. Раптово у небі виникло райдужне сяйво. Швидко наблизилося, переливаючися розмаїтими барвами. Що воно таке? злякалася Варка. Може, супутник? висловив зогад Іван. На їхніх обличчях заграли феєрічні промені. З неба опустився химерний космічний апарат, схожий на блюце, перевернуте дном до гори. Зупинився неподалік від берега. Він мерехтів примарним світлом. Тікаймо, бо вибухне!» – скрикнула варка. «Дурна!» – озвався заспокійливо Петро, хоч і сам хвилювався. «Це ж, мабуть, наш корабель. Може, космонавт приземлився?» «Ми перші зустрінемо його!» Перші. Ви збагнули? Знаєте, яка слава буде. Тоді нам начхати на все. На блюдечку підноситимуть, на трибунах виступатимемо. У всіх газетах портрети видрукують. Та що там портрети? От дівчат от бою не буде. От хлопців, заперечила Варка. От дівчат, наполягав Петро. Та будь ласка, Іване Никоновичу, та зверніть увагу, Петре Івановичу, а чи не сказали б ви, Петре Івановичу... Еге, <хи> радісно зреагував Іван на такі блискучі перспективи. Здорово, точно кажу, масштаби світові. Треба тільки не прогавити. Чому ж він не вилазить? прошепотіла Варка, тремтячи від хвилювання. Може, якраз спить, глибокодумно заявив Петро. У них, знаєш, все по ритму. Коли пора спати, хай тріскається супутник, а ти спи. Оце для мене, задоволено сказав Іван. Нехай хоч град з неба, а я сплю. «Диви, диви!» – скрикнув Петро. «З ним щось робиться!» Від апарата линуло блакитне сяйво. Потім воно стало рожевим, зеленкуватим. Заграли всі переливи веселки. І ось у пристрої з'явився темний овальний отвір, а в ньому незвичайна постать. Хлопці і варка сахнулися назад, до дерев. «Слухай, Петько!» – прошепотів Іван. Він не схожий на людину, якийсь домовик. Я боюся, запищала Варка. Еге, схожий на марсіанина, виглядаючи з за сосни, сказав Петро. А може, з Венери або з місяця. На місяці нема чим дихати, а може, йому й не треба. О, він рухається до нас. Істота ступила назустріч людям. У неї високий лоб над величезними очима, вертикальна постава. Тіло тісно облягала срібляста тканина. Пришелець побачив людей, простягнув руку, почулися слова. «Ага, ну і я!» «Що він сказав?» – затрусився Іван з переляку. «І якась стара барщина!» – знизав плечима Петро. «Не розібрав!» «Абабагаламага!» – озвалася Варка. Марсіанин, а не знає по-нашому Пришелець повернувся до свого пристрою Зник у отворі Якусь хвилю він був відсутній Петро глянув на товаришів, радісно вигукнув Послухайте, колеги, а це ще краще, ніж наш космонавт Що? Пришелець з космосу, невже не розумієте? Добре, що наші вигнали нас Ти що здурів? витріщив очі Іван Ідіот! Якби ми оце ночували вдома, то не зустріли б пришельця. А так, ми його зустріли. Поведемо, куди треба. Перший контакт з жителями Марса. О, а хто налагодив контакт? Ми. Молоток, Петр. чмокнула його в щоку Варка. У тебе міністерський розум. Отож бо. Тим часом пришелець знову вийшов назовні. Він виніс з пристрою невеликого робота. Поставив його на піску, ввімкнув якийсь рубильник. У робота спалахнули червоні очіці. Почувся голос. «Привіт, землянам!» «Драстуйте!» – сказав Петро. «Кібернетика!» – прошепотів Іван. «Перекладає!» «Цить!» – штовхнув його в бік Петро і, звертаючись до пришельця, поклав руку до грудей. «Ми дуже раді, що першими зустріли вас. Привіт вам от світової науки!» Ти що з глузду з'їхав? пошепки запитав його Іван. Замовкни, а то в зуби дам, пообіцяв Петро, а вголос додав. Ходімо з нами, ми поведемо вас до сільради. А що таке сільрада? поцікавився пришелець. Ну, таке місце, де, ну, там, радяться. Ага, збагнув. Центр координації, ясно. А звідти махнемо до Києва. Махнемо. «Чим? Рукою? Ногою?» «Та ні!» – розгубився Петро. «Це вираз такий. Поїдемо. А з Києва в Академію наук. Там з вами говоритимуть всякі вчені. Тільки щоб ми з вами були неодмінно. Це ж ми перші вас зустріли. Добре?» «У мене нема часу», – відповів пришелець, розводячи руками з жалем. «Я навідався до вашої планети на кілька хвилин. І одразу ж лечу далі». «Як же так, Петьку?» жалібно пропищав Іван. «Щось треба зробити, не можна відпускати! Слава ж пропаде, ніхто ж не повірить!» «Заждіть!» – усміхнулася Варка. «Я з ним домовлюся!» Приклавши руки до грудей, вона зманливо вигнулася, зітхнула. «Послухайте, товаришу, е е марсіанине!» «Я не з Марса», – сказав пришелець. «Я з іншої системи, з Сіріуса!» «З Сіріуса?» Здивувалася Варка, зробивши губи сердечком. «Тим більше! Люди тисячу років мріяли про таку зустріч, а ви сюди й назад. Ну, залишайтеся! Тут є такі дівчатка, пальчики оближиш!» «Пальчики?» – здивувався пришелець. «Навіщо? А потім я не можу!» «На нашій планеті винайдено еліксир всемогутності!» Рада планети доручила всім космонавтам роздати цей еліксир іншим мислячим істотам – щоб допомогти їм у боротьбі з незнанням, з технічними труднощами Отже, моє завдання таке Опуститися на планету, зустріти людей, віддати їм еліксир і летіти далі, на інші планети «Еліксир?» – заїкнувся Петро «А що це таке еліксир всемогутності?» «Хто ковтне його, отримає всемогутність, чого б він не забажав, все здійсниться. «Все?» Недовірливо запитав Петро. «Все!» <хи> заіржав Іван. «От це так! Мабуть, бреше!» «Тоді давайте його нам!» – скрикнув Петро. «Ми вип'ємо еліксир самі!» Пришелець дістав з кишені комбінезону три малесенькі пляшечки, віддав хлопцям і варці. «Молодці!» – кивнув він, усміхаючись привітно. «Не боїтеся всемогутності!» «Бажаю вам щастя в праці, в творчості!» В праці? злякано перепитав Петро. А чому в праці? А для чого ж ще потрібна всемогутність? Для праці, для творчості. Еліксир діятиме впродовж місяця і припинить свою дію, якщо ви спрямуєте свою силу на егоїстичні потреби. Для збагачення, на солоди або слави. Треба діяти на благо інших істот. Тоді еліксир даватиме силу завжди. Ви збагнули? Бажаю щастя і радості. «До зустрічі!» Червоні очі робота згасли. Пришелець взяв його в оберемок, поніс в кабіну літального апарата. Виглянувши з люка, привітно махнув рукою, після чого отвір закрився, а весь диск замерехтів багряним вогнем. «Рвонемо звідси!» – крикнув Петро. «А то ще покалічить!» Всі троє пробігли, впали в канаву, причаїлися. Диск похитнувся, безшумно поплив у повітрі, Осяяв ліс, луки, казковими променями, і блакитним маревом пропав у небі. Іван звівся на коліна, протер очі. «Слухайте, братці, а нам все це не приснилося?» «А це що?» – сказав Петро, показуючи пляшечки. «Давайте вип'ємо, доки вони не щезли». «А раптом воно, ну, те не сміливо озвався Іван. «Що?» «Вибухне». «Дурньо!» Насмішкувато поплескав товариша по плечу Петро. «Варто, мислячі істоті, летіти з далекої планети, щоб отруїти тебе. Страшенно важлива справа. Ти як хочеш, а я п'ю». Він залпом вихилив пляшечку, ніби прислухаючися до смаку рідини. «Ну, як?» – заінтриговано спитала Варка. «Міцне?» «Не дуже», – сказав Петро, погладжуючи себе по животу. «Солоденьке, тепленьке». Нічого, пити можна, наче компот. Тоді давай мені, озвався Іван, вихоплюючи з рук Петра пляшечку. Мені теж, загаласувала дівчина. За хвильку всі пляшечки були спорожнені. Іван зніза плечима принюхався, дивувався. То що, тепер ми всемогутні? Хм, пробурмотів Петро. Так мусить бути. Може, спробуємо? Як? Ну... Щось наказати, придумати вимогу. Ніби в казці про Аладіна. «Ой, як здорово, джентльмени!» – зраділа Варка. «Аж не віриться!» «Завжди!» – промовив Петро. Пришелець сказав, що творити треба для блага інших, а для себе – ні. «Навіщо тоді всемогутність?» – посмутнів Іван. «З неї навіть снідання не матимеш!» «Ідіоти!» Зненацька підскочив угору Петро і радісно ляснув себе постигну. «Як це ми не змикитили? Ми ж будемо мати все-все, що заманеться. Ми станемо найпершими людьми на землі, наймогутнішими!» «Як це?» – витріщив очі Іван. «Поясню. Тільки перш за все пожерти чого-небудь, а то від сирої риби щось гуде і виє в животі». «А як же ти поїси? Для себе ж не можна». «Безголовий!» – хитро всміхнувся Петро. Треба мати казанок на шиї, а не драни відро. «Ну!» ось тобі, ну!» «У воді, у Дніпрі, риба є?» «Ну, є!» «Вона їсти хоче?» «Хоче!» «Тільки куди ти гнеш?» «А давай нагодуємо рибу!» Пояснив Петро, давлячись від сміху. Пришелець казав, що треба турбуватися про інших, навіть про нижчих істот. «Ясно?» «Не второпаю!» «Прийміти, одноклітинний. Сердито фукнув Петро. «Дивись!» Він урочисто простягнув руку вперед і проголосив. «Хай з'явиться ковбаса, хліб, консерви, сигарети!» Всі з надією дивилися на пісок, але ніде нічого не з'являлося. На обличчі варки з'явився кислий вираз. Вона сердито зашипіла. «Збрехав! Точно кажу збрехав! Насміявся!» «Ну, хай би він ще раз прилетів!» Посварився Петро кулаком у небо. Я б йому показав еликсир. Літає по планетах і обманює чесних людей. Іван раптом усміхнувся і смикнув Петра за рукав. Слухай, а може ми щось не так? Що не так? Ну, ти наказуєш не конкретно. Хліб, ковбаса. А треба, по-моєму, сказати, який хліб, яка ковбаса? А ти нічого, скрикнув задоволено Петро. Хоч і дурень. «А якісь стрибки крутяться в голові?» «Ну-ну, ти не дуже!» «Хлопці, не сваріться!» – втрутилася варка. «Скоріше експериментуйте!» «То я з радості!» «Ванько, не дмись! Спробуємо ще раз!» «Увага!» – наказую! «Хай з'явиться тут перед нами два кільця ковбаси української, домашньої, смаженої, в смальці та ще й на гарячій сковороді!» «Далі, далі!» – аж стогнав Іван, ковтаючи слину. Та дві паляниці пшеничного білого хліба по 32 копійки за паляницю. О, і ще дві банки консервів сом у томатному соусі, а потім коробку сигарет Лайка. Почувся свист, знявся вихор, на піску миттю з'явилося все, що замовив Петро. Варка й хлопці завмерли від несподіванки, заклякли мов неживі, бо ще й досі не вірили у свою всемогутність. Та за якусь мить вони заверіщали, завили захоплено, кинулися до їжі, схопили по кільцю ковбаси, по шматку паляниці, почали трощити той харч. Та ось Іван отямився, глипнув на Петра. Слухайте, а ми забули! Мя -мя -мя", плямкав Петров в солодкому забутті, поглинаючи ковбасу. Що там таке? Мя -мя". Ну і добренна ковбаса, ніколи такої не їв. «Дозволь, дозволь, ми ж, здається, не для себе замовляли!» «А для кого ж?» – витріщив очі Петро. «Для риби, ти ж сам казав!» «Ха-ха, – зарегатав Петро. «А я й забув від радості. Та мій рибі!» Він одламив покрихітці від кожної долі, кинув у воду. «Ось, маєте, риби й рибенята, їжте на здоров'я. А залишки? Залишки нам, так би мовити, риб'ячі недоїдки». Ха-ха, що, здорово придумано. Хм, засумнівалася Варка, а сигарети? Риба ж не курить. А я не винен, сказав Петро, хай навчиться. Ха-ха, давай, браці, рубайте недогризки риб'ячі, ха-ха-ха. Деякий час над річкою лише було чутно хлюпання, чавкання, хрумання, ніби докупи зібралося з десятеро поросят. А понад луками, понад лісами линула пригарна пісня дівоча, а серед неба зоряного плив насмішкувати мій сечіло. А в гущавині захлиналися від любовних рулат солов'ї. Заживемо ми з вами, друзі!» – говорив з повним ротом Петро. М -м «Спасибі, пришельцю, все-таки доля справедлива. М -м -м -м -м. Плювати я хотів на роботу. Чм'як-чм'як-чм'як». -чм «Ми їм покажемо, як жити по-справжньому. Сьогодні вночі розробимо план». «Який план?» – поцікавився Іван. «А що діяти далі?» – витираючи пику, сказав Петро. Запаливши сигарету, він блаженно вивернувся проти неба, смачно затягнувся. Фу, аж у живіт димок дістає. Отже, вирішуємо так, ночуємо ну, в лісі». «Краще в копиці», – сказала Варка. Хай буде в копиці, згодився Петро, а вранці додому. За ніч придумаємо, як ми себе проявимо. Діло велике, братці, перед нами всесвітня слава. Г. <хи> тільки й спромігся від радості промовити Іван. От тобі ги. Вони нас мучили, а ми їм, нате, будь ласка, нам не жаль нічого. Вони витріщать баньки від подиву, а ми повна байдужість. Знай наших, користуйся матеріальними і духовними благами. «От висплюся», – замріявся Іван, – «їсти й спати. Чого ще треба в світі?» «Джентльмени», – завалала варка, – «мрії залиште для копиці, я вже спати хочу». «Ну гаразд», – згодився Петро, – «пошкутильгали до копиці». «За мною, леді і джентльмени, ein zwei drei» і пішли всемогутні понад річкою до капиці в супроводі дивовижної жаб'ячої симфонії під сміхотливим оком місяця. А раненько на світанку, як тільки зійшло сонце і качки з каченятами, худками тушилися поміж осокою, визбируючи рязку та іншу живність. Як радісні корови поспішали на луки, щоб паласувати буйною отавою, левадами пробиралися додому Варка, Іван та Петро. Всі були закудлені, але вдоволені. Кишені у хлопців оддималися, Вони їх притримували руками. «Висплюся!» – мінився від щастя Іван. «Ну, я вже вдома. Після обіду побачимося!» «Гудбай!» – невдало сказала Варка, закинувши транзистор за спину. «Бувайте!» – кивнув Петя товаришам по нещастю і щастю, перескакуючи через перелаз на вулицю. «Тепер наші з фанфарами будуть нас зустрічати!» «Вище ніс, джентльмени!» Він засунув руки в кишені, нап'яв груди колесом, перезирливо звів угору брови і закрокував вулицею. А тим часом Іван підійшов до ганку рідної хати. Його зустрів переможним кукуріку зозулястий півень. Іван копнув його ногою, і той злякано метнувся геть. Іван відчинив двері, вкотився до хати. Мати підмітала долівку. Вона розігнула спину, зраділа, кинулася до сина. Прийшов нарешті. Отямився? Де ночував волоцюго? схопивши за рукав, потягла його до столу. Сідай, я ж тобі гістоньки дам. Напевно, голодний, як вовк. Я? здивовано ткнув себе пальцем у груди Іван. Я ситий. Ось глянь, пузо як бубан. Ситий? не повірила мати. А де ж ти поїв? Мо просив у кого небудь. Щоб я просив, гордовито випростався Іван, я сам тепер можу нагодувати кого завгодно. Може, на роботу пішов, зраділа мати. Молодчина ти в мене? Хіба б здурів, ліниво відповів син. В мене руки не чужі, От роботи коні дохнуть. Що ти мелеш? сердито штурхнула його мати. Скажи толком, де ти був, де ночував, що їв, у голові сіно, мабуть, в копиці валявся. Вона висмикнула з рудого вихора у сина жмуцьціна. Іван відхилився, засунув руку в кишеню. Знаєш що, мамо, давай таку умову ти мене більше не будеш мучити всякою там мораллю, що хочу, те й робитиму спатиму, гулятиму, і беру тебе на повне утримання. Наймемо людину, щоб за тебе варила, мазала там, на городі крутилася. Мати торкнулася долонею синового чола. Ти що, з глузду з'їхав, чи тобі від голоду замакітрилося в голові. Іван байдуже вийняв з кишені велику пачку грошей, всі по сотні, кинув на стіл так, ніби то були якісь папірці. Мати жахнулася, притисла руки до грудей, мовчала. Син переможно витягував з кишені ще пачку, потім ще одну. Досить? запитав він. Як треба, ще буде? Скільки влізе? Іди купуй, що заманеться. Ге, тепер ти в мене мільйонером будеш. Пальто будь ласка, автомобіль, пожалуйста, палац увесь універмах знай наших. Мати лупала очима, зітхала, ніби риба викинута на пісок, нарешті здобулася на слово. Іване, іродів сину. Де ти це взяв? Знайшов. Хе, підморгнув змовниськи син. На шляху не валяється. То ти вкрав. Зарепетувала мати, хапаючи Івана за чуприну. «Вкрав? Кажи!» Іванова голова телепалася в сухеньких материнних руках, ніби гарбуз на гудинні. Він кричав, отбивався. «Пусти, пусти, не крав я! Я хотів, щоб тобі... Тобі ж на добро!» «Не треба мені такого добра, бусурманська твоя душа!» чи хвостала мати сина і спереду, і ззаду. «Я тобі покажу, як красти! Ти дивися! Не встигли вуса пробитися!» «Заїди не пропали на губах, а вже тепер в бандити! Що з тебе буде, як виростеш?» Схопивши чаплію, мати лупила Івана по спині, аж гупало всередині. «Ой!» – скрикував Іван. «Ой, я не крав! Ой, запитайте Петра! Це все пришелець!» «А, то ти разом з Петьком, тим стелягою недоробленим!» – кричала мати. «Та ще й з пришельцем якимось зв'язалися! Ходімо в сільраду, ми вас у район повеземо!» Там про все дізнаються. Кажи, де пограбували? Ой, ми не крали, рюмсав Іван, намагаючись випручати чуприну з рук матері. Ми з Петром та з Варкою гуляли. Е, а тут Еліксир, я не винен, я хотів, як краще. Ах ти ж, злодюго, то з вами злигалася й ота придуркувата варка, ні к селу, ні к городу, та ще й Еліксир якийсь, мабуть, гориська шпана. Пішли за мною. «Куди? Я не хочу! Ходімо. гримнула мати. «І не думай отпиратися! Я тобі цього так не прощу!» Вона потягла його надвір, двір, лівою рукою тримала за рукав, правою вимахувала закопченою чаплією. Звідусюди набігли діти, загаласували радісно. «Хропло, хропло, попався!» Сусіди з-за тинів кричали. «Марино, за що це ви його так?» «Може, огірки десь крав?» «Які там огірки?» – бідкалася мати, ведучи Івана посеред вулиці. «Десь ощадну касу пограбували, цілу купу грошей припер». «Що ви кажете?» – сплескували руками люди. «Ніколи б на Івана не подумали. Такий сумирний хлопець. Тільки спати та їсти». «Зв'язався з педьком отим, абсолютно. Чи як його там дражнять?» – голосила мати. Та підпряглася варка, ота божевільна, і ще якісь дві зайди городські. Поведу до сільради, доки не попав у тюрягу. Треба рятувати хлопця. А то ж, гукали сусіди, дати пам'ятного, і як рукою зніме. З бокової вулиці виводили Петра. Його тримав за комір батько, здоровенний, засмаглий чолов'яга, і на ходу перішив очкуром. Той репетував, викручувався. Ось їх звели до купи. Іван стогнав, рюмсав. «Петьку, ну скажи хоч ти, ми не винні, ми хотіли як краще!» «Я вже казав!» – стогнав Петро, звиваючися вужакою. «Та не вірить!» «Я тобі покажу!» – погрожував батько, витріщивши страшні чорні очі. «Я тобі покажу, як красти, та ще й брехати! На марсіанина хочеш звалити!» «І мій Люципер!» бідкалася Марина, Звалюю на когось. Треба розкрити, бо тут ціла банда. Бач, до чого доводить неробство, гультяйство. Я тебе ідолюку на тиждень в комору посаджу, якщо в міліції випустять. За що нас в міліцію? плакав Іван. Ми не винні. Там розберемось, похмуро сказав Петрів батько. Ходімо. Вони рушили до сільради, знявши хмару куряви. А за ними валують собаки, весело регочуться, вистрибом колесом виграють діти, золоті соняхи здивовано насмішкувато схиляють важкі голови до землі. І ось вже біля невеликої хати, де на вивісці виведено сільська рада, бадьоро буркотить автомашина. А в кузові рядочком любесенько сидять на ослінчику, ніби кури сідалі Петро, Іван, Іварка. Дівчина і тут тримається незалежно. Презирливо закопили лагубу, дивиться на людей, ніби з висоти королівського трону. Біля злочинців виконавець з рушницею, молодий здоровило. З дверей сільради виглянув голова, товстесенький, добродушний чоловік. «Прямо в міліцію, та не вовтусьте їх, діти вперше попали в перепльот, одумаються, аби лиш призналися. Ну, сідайте й ви, батьки». Петрів батько та Іванова мати вилазять на машину, сідають по боках. Авто рушило. Голова, почухавши лису голову, сказав, «Хм, отакі сопляки і бандити. Хто б сказав? От тобі виховання». На стіл впало дев'ять пачок по карбованців. Капітан міліції, сухарлявий, з великим хрещуватим носом, з гострим поглядом, аж подався вперед. «Свідки це?» «Дев'ятсот тисяч старими грішми!» – похмуро сказав Петрів батько. «Де вкрали, не кажуть. Так ми до вас!» «Хто вкрав?» – поцікавився капітан. «Ось, полюбуйтеся, мій синок, а оце її, а оце Хвойда Пилипенкова, знаменитого конюха-донька». Затримані похнюпилися, мовчать, блимають з-під брів. Капітан, заклавши руки за спину, пройшовся півнем довкола них, розглядаючи з різних боків. «Текст? Хм, рано, дуже рано, але такі великі гроші, масштаби чи маленькі?» «У них дружки», – схвильовано сказала мати. «Хай признаються, звідки вони тут взялися, то вони підбили їх». «Взнаємо», – пообіцяв капітан, – «у нас заговорять». «Ви з якого села?» «З Гнатівки». «Ага, чудово. А знаєте що, вийдіть поки що в коридор, я сам з ними». Петрів батько Іванова мати рушили до дверей. Мати затрималася на порозі. «Ви вже начальнику розберіться! Це ж перший раз у них!» «Все з першого разу починається», – пояснив капітан. Двері зачинилися. Капітан підійшов до затриманих, поглянув на купу грошей. «Текс? Ну? Так, я слухаю!» Хлопці перезернулися, засопли. Варка висмикнула з кишеньки сигарету, хотіла запалити. Тут не можна курити, строго сказав начальник. Потім ласково усміхнувся. Не бійтеся, вас виправдають. Головне справжніх бандитів назвати, розкрити. Хто вас навчив? Де ви пограбували касу? А може це фальшиві? Ми нікого не грабували. Зиркаючи з-під лоба, басом озвався Іван. Це все пришелець з інших планет. Те-те-те-те, похитав головою капітан. «Ти, видно, не такий простачок, хлопче, як твоя мама каже. Симулюєш божевільного? Психіатричну хочеш? Не вийде!» Він підійшов до телефону в кутку кімнати, набрав номер. «Не вийде!» – повторив капітан, посварившись пальцем. «Ало, Кривошапка? Негайно зв'яжися з усіма ощадкасами банками нашого куща!» «Та, чотири райони. Дізнайся, де пограбовано. Частина групи у мене. Два бандити і одна дівка». Еге ж, молода. Молода тарання, нова сонька золота ручка росте. На суму, ще невідомо яка сума, не менше 2-3 мільйонів. Старими, старими грішми, кажу, новими 200-300 тисяч. Що? І в інші райони теж подзвони. Справа важлива. Затуливши трубку долонею, капітан перейшов на шепіт, а Петя, прихилившись до Івана та Варки, сказав «Треба тікати. Бач, як влипли. Не розплетеш». «Як же ти втечеш?» «Ти що, забув про еліксир? Що забажаєш, та й буде». «Так це ж для себе», – засумнівався Іван. «Дурню. Щоб іншим робити добро, треба спочатку себе врятувати. Кумекаєш?» «І то правда», – підхопила Варка. бо. Хай ми опинимося там, де були ввечері». Почувся свист, налетів вихор. Злочинці раптово зникли. Капітан як стояв біля телефону, так і завмер з роззявленим ротом. Ніби кам'яна статуя. Любесенько хлюпала течія ріки. На березі не було нікого. Рибалка, підкачавши холоші, забрів у воду і витрушував порожній ятір. «Габадай би вам руки повикручувало!» – лаявся він. За спиною в нього почувся свист, дихнуло холодним повітрям. Рибалка злякано обернувся. На піску зовсім близенько стояло троє – Іван, Петро і Варка. Вони вдоволено, але все, що розгублено, перезиралися. Рибалка роззявив рота. «Звідки, ляви, наче з неба впали?» «Може, з неба», – засміявся Петро. «А в мене якісь паразити нетруджені, я потрусили», – поскаржився рибалка. «Та ще й з'їли отам на бережку. Гляньте, три кістяки валяються». Така славна рибка попалася, а вони. Ну, якби я уздрів їх, полічив би ребра. Петро одвернувся вбік, шепнув. Хай йому повний ятір риби, сто лящів і десять штук. Ой. скрикнув рибалка. Ятір потягнув його в воду. В ньому тіпалася риба, аж куль тріщав. Рибалка витягнув ятір на берег, розгублено витріщив очі, не в силі збагнути, що трапилося. Хлопці і Варка пішли геть берегом, сміючись. «Здорово?» – запитав Петро у товаришів. «Класно!» – підтвердив Іван. «Оце фокус!» «Вам фокуси!» – сказала Варка. «А в мене й досі жжишки тремтять. «Ну, думаю, хана! Ні за що, ні про що казенний дом!» «Тепер вже не попадемось!» – пообіцяв Петро. «Нема дурних! Коли рідні батьки в міліцію віддають!» «Крапка!» і «Що ж ми будемо робити?» Почухав по Іван. «Я вже склав план», – заявив Петро. «Давайте одійдемо десь он туди, в кущі, щоб ніхто не бачив, і почнемо». «Ти вже один раз склав план», – поскаржився Іван, мацаючи ті місця, де погуляла материна Чаплія. «Всі кістки болять». «Слухайте, братці, може краще місяць поїсти добре, попити, погуляти, а там що буде, га? «Джентльмени», – протяжно промовила Варка. «Такий дарунок з космосу, а ви поїсти, попити! Фе! Треба гульбище на весь світ, щоб аж у небі курява знялася!» «Правильно, Варко, пробач. Тобі дано всемогутність, а ти поїсти, погуляти. Треба показати людям, як треба жити!» «Ну так то говори, не тягни!» Петро озирнувся. Довкола були тільки лози, бур'яни. Ніде, ні душі. «Перш за все, домовимося, додому не вертатися!» «Доки у нас не буде світової слави, так?» «Ну, хай так», – промимрив Іван. «Браво, Петер!» – чвиркнула крізь зуби Варка. «Далі почнемо діяти в світовому масштабі або спочатку в державному, а для цього треба, щоб до нас було довір'я». «Ну? Що «ну»? Одягтися треба, модно». Хе, «Я не проти», – розпився в посмішці Іван. «Це можна. Давай, командуй». А щоб його одягтися, треба ж конкретно щось замовити. Я знаю, сказала Варка, замовимо для всіх останню паризьку модель. Яка вона, не знаю, але ж це Париж. Голова, захоплено промовив Петро. Придумала. Тож так і зробимо. Хай ми всі будемо одягнуті за останньою паризькою модою. Раз, на хлопцях опинилися вишукані костюми, капелюхи, білі сорочки, краватки, модні черевики, барвисті шкарпетки. На варці – блузочка з величезним декольте і міні-спідничка. Петро затанцював від радості, підняв ногу, другу, як ганстер, роздивляючися шкарпетки, помацав сукно костюма. «Справжні, дороге, таке, як в Парижі носять!» «Ура!» Крикнула Варка, крутячи стегнами, ніби танцювала твіст. «Справжня міні! У нас такої ще й не нюхали дівчата!» «М -м «Трохи коротко!» – з сумнівом озвався Петро. «Наче вискочила з конопель. Собаки побіжать слідом за тобою!» Зате модно, зневажливо одрізала йому Варка. «Це головне!» «А з нас не здеруть лахи? тихо запитав Іван, визираючи з-за куща. «Побачать і запитають, де взяли...» «Знову те саме вийде». «Так не буде», – зверхньо заявив Петро. «Абсолютно кажу. Ми підемо туди, де нас не знають. Будемо давати все, що кому треба. А взамін хай нас поважають, слухають і годують. Заживемо, як у кассі. Все людям, собі нічого. А вони нам. Добровільно. Ясно?» «Ясно то ясно», – сказав Іван. «Тільки куди ж його податися?» Спочатку до Києва. А на чому? На машині, на легковій. На машині? Здивувалася Варка. А хто керуватиме? Ти ж шофера не зробиш? Тьо, дурні, сама їхатиме. Сама? Рот у Івана розплився аж до вух. А чого ж, ми ж всемогутні. Ой, як здорово! «Ми вільні, вільні! Ніхто не гризе, ніхто не силує до остогидлої праці! Луїзо, Ваню, ми таке устругнемо!» «Еге, устругнемо!» Опасливо озвався Іван. «Дивися, щоб не вийшло так, як тоді!» «Будемо обережні!» – махнув рукою Петро. «Хай тут буде, зараз автомашина найновішої марки!» Раз! Перед ними заіскрився під сонцем розкішний лакований лімузин. «Ой!» Радісно скрикнула Варка: Оце так! Невже це наша? А чия же ще? вигукнув Петро. Королева моя, прошу вас до екіпажа, він ваш. Що ти надумався? злякався Іван. На таких машинах лише начальство велике їздить. А тож гордо сказав Петро хай розступаються ніхто не затримає. По осіві по роздайся море. Тільки незручно закрита. Хай буде відкритий верх. Раз машина стала відкрита. Варка заіржала радісно, перелізла прямо через борт, загоцяла на сидінні. Хлопці приєдналися до неї, перезирнулися. А тепер що? запитав Іван. Треба їхати, невпевнено сказав Петро. Хай що буде. Машину, їдь, наказав він, прямо до Києва. Машина рушила, почала набирати швидкість. «І дотримуй правил руху!» – крикнув Петро. Машина блискавично проносилася повз інші машини. Автобуси переганяли їх. Шофери і пасажири з подивом та жахом дивилися на легкове авто без водія. Хлопці з пихою поглядали довкола. Варка запалила сигарету, задиміла. «Ось як треба жити!» – галасувала вона. «А то працювати нема дурних!» Петро почав співати від надмірної радості. Іван та Варка приєдналися до нього, підхопили пісню. блискавицею пробігають обабіч зелені поля, буйні сади, привітні села з біленькими хатами. Люди полють буряки, трактористи обробляють плантації, пастухи пасуть корів. А машина невтомно препосеред автостради, і перед нею в Різнобіч розлітаються зустрічні сіренькі авто та підводи – Зненацька Петро гукнув: "Стій, зупинися!" Машина зупинилася. "А що ти хочеш?" здивувався Іван. "Ми повинні допомагати людям", заявив Петро. "Он жінки полють. Завертай до людей на поле", наказав він автомобілю. Машина повернула з автостради, весело покотилася полявою дорогою. "Вигадки", невдоволено проспівала Варка. "Навіщо тобі ці заскоки?" «Треба, треба, Луїзенько!» лоїзонько. весело гукав Петро. «Не треба одриватися від народу!» А над полем линула пригарна продавня пісня. «Ой, піду я лугом-лугом долиною, Ой, чи не зустрінусь з родом-родиною!» А сапи легко і прутко бігали рядочками, підрізаючи бур'яни. «Тю на них! А шофера не видно!» «А на що їм шофер? Їх машина й так слухається!» «Ха-ха! Таке скажеш!» «А хто-то там сидить з розпущеними косами, наче відьма?» «Якась краля. Мо, закордонна. Якесь важне цебе, То, певно, її возять, показують, розказують?» «Диви, диви, в неї голі ноги!» «Тю, дурна! То тепер таке носять. Уже й Києві дівчата перебрали ту моду. Кажуть, що вигідно. Економія і видно товар». «Ха-ха-ха!» – -ха. заливалися по лільниці. «Мотряк скаже, мов, припечатає». Машина підкотилася, зупинилася. Петро надувся і басом сказав «Привіт, трудящим!» «Привіт, гулящим!» – гукнула Кирпата дівчина. «Може, яка поміч потрібна?» – солідно запитав Петро. «Дамо, абсолютно кажу!» «Можемо зробити так, що поле одразу буде чисте, а ви спочинете!» «Га?» «Таких мастаків і в нас вистачає!» – зарегаталася дівчина. «На папері пишуть, а на ділі нема!» «Це, мабуть, ви їх навчили?» Дівчата засміялися. «Нам такої помочі не треба, самі справимося. А валятися в тіні нема коли. Будемо спочивати, вам вже нічого їсти буде». «Їдь назад!» – наказав Петро. Машина круто завернула, помчала пальовим шляхом, аж курява знялася. Над нивами котився Регіт. «Де вони тільки беруться, брехуні такі?» Лімузин знову помчав автострадою. Петро похмуро оглядався назад. «Нічого не розумію. Якісь люди пришелепкуваті».